Vi har, läst, vi har läst Expressen idag och där har, vi, där har vi bland annat hittat årets första artikel om årets första vinterbadare. De badar sig på plagen vid Spekshults sjön i Nässjö, visar det sig här. Vi har hittat ytterligare en vinterbadare som heter Isidor Lindeman. Bra då. Och som också har börjat den här verksamheten, va? eller? Ja, jag har alltid vinterbadat och... Jag fyllde, ja, jag badat så att jag var en rysligt liten och det finns väl ingenting som hädar, kroppen och själen så som vinterbad. Gör inte? Ja, jag fyller ro idag. Ja, min fru hade lagt isbitar i sängen till när jag ner och jag var så glad och glad och huttrade hela kroppen. Jag var alldeles röd och knåttrig som man kunde riva citroner på mig, vilket vi också gjorde. Vad hände sedan? Jo, jag har alltid badat så jag var barn. Liten och utäck, otäck var jag. Och jag, jag fick bada så mycket för, jag, eh, för att jag hade så mycket ohyra. Eh, ja. Jag hette egentligen Lucidor från början. Ja. Och sen när jag hade badat i kallvatten för propparna gick allt hemma så det blev alltid kallvatten så fick jag namnet Isidor. Så småningom ja. där ser man hur proppen kan vara framme ibland. Hej, hovfattrötan. Ja, vad ska jag mera berätta om? Jo, jag ska berätta om att det är klart att jag blev vinterbadare. Jag är ju född i Kalmar. Ah, och eh, i, mamma är född i Istad. Ja, och eh, pappa är snömannen. Han var väldigt vacker på sin till långhårig och stilig. Ja... Det finns något härligare än att hoppa i vaken. Men hur går det till egentligen? Hur, hur det går man? till? Ja, man tar på sig. Man har. Det måste man för att träna sig. Ha underkläderna i, i kylskåpet. Alltid, alltid ha dem liggande i kylskåpet. Så när man börjar sjunga så tar man fram dem. När, man börjar... när, när underkläderna börjar sjunga. När de börjar Då, sjunga. När de Ta fram dem. Nu hör man. De sjunger kallsånger. Nej. Äh, äh, I kyrkål. Ja. Ja. Häftigt. Ja, ja, ja, ja. Så. Äh, Ta fram dem. Och sen är man redo att ja. gå ut på ja. is och tog Så. Äh, tågar man väg Och äh, går med knarrande steg ut. Äh, I havet. Och hugger där upp ett litet hål. Det gör man. Det gör man, ja. Sedan eh, klär man av sig, om man är av den läggningen. Och, eh, sen eh, kastar man sig i då vaken om den inte har hunnit frysa, vilket hände mig en gång. Åh, oh, vad otett, jag klärde av mig så långsamt, så långsamt, långsamt. Vaken bara frös och frysa och frös ihop. Till slut så fastnade jag med huvudet i isen och låg med huvudet under isen och bena i en korg och fötterna i en påselakan. Jag hade huvudundrisen. Ända jag såg var en massa kvinnliga vinterbarnar som passerade. Sådär, selar och röppade ötter. Och eh, snålvattnet rann. Och det var på vintern. Ja, kallt och jag fick, ett, jag fick faktiskt skador där. Skador? Jag fick sådana skador att jag inte kan berätta mer.